Друзі, радий вітати вас на каналі «Чарівний світ аудіокниг». Дякую вам за підтримку, дякую кожному, хто підписався, дякую за кожну подобайку та кожен коментар, дякую за поширення. До вашої уваги Роман Юнес Бю «Мисливці за головами». Нарожець Юнес Бю у себе на батьківщині спочатку став відомим як економічний оглядач. Він закінчив Норвежську школу економіки, потім як рок-музикант популярної групи Дідере. А наприкінці 90-х ще і як письменник, автор серії романів про поліцейського Харі Холла. Юнес Бю, за головами. Роджер Браун цілком успішна людина, він мисливець за головами. Працює в рейтинговому агентстві, що займається пошуком спеціалістів для великих корпорацій, має красуню дружину, яка майже на голову вища за нього, їздить на шикарному лексусі, мешкає у величезному будинку. Проте у вільний час промишає крадіжкою цінних картин у своїх потенційних клієнтів. Та раптом мисливець за головами сам перетворюється на здобич. Пролог. Зіткнення двох тіл просто фізика. Усе випадково та всі випадковості описується рівнянням сила, що діє на тіло, дорівнює масі, помноженій на прискорення. Варто підставити замість випадковостей конкретні числа і вийде прогноз, простий і чіткий і невлагальний. Із нього зрозуміло, наприклад, що буде, якщо до несхочу завантажений трейлер масою 25 тонн на швидкості 80 км на годину зіткнеться із легковим автомобілем масою 800 кг, що рухається з такою самою швидкістю. Виходячи з таких випадковостей, як точка зіткнення, характеристики кузову та кут розташування тіл відносно одне одного, можна отримати безліч варіантів сценарію. Та всі вони матимуть як мінімум дві спільні риси. Кінець завжди трагічний і завжди для легковика. Тут дивовижна тиша, я чую, як вітер зітхає у кронах, як дзюркотить у річці вода. Рука мене не слухається, сам я вийшов до гори дригом, місто затиснутий між плоттю та залізом. Двори з підлоги капає кров та бензин. Піді мною на даху салону у шахову критинку лежать манікюрні ножниці, відірвана рука, Двоє мерців і відчинений дамський сакояж, «Бьюти Кейс». У світі не лишилося краси, сама лише бьюти. Білу королеву повалено, я убивця, і ніхто тут уже не дихає, навіть я. Тому я скоро помру, заплющу очі і здамся. Це так чудово здатися, мені більше нема чого чекати. І тому я спішу розповісти свій варіант цієї історії про кут розташування тіл відносно одне одного. Частина перша. Перше інтерв'ю Кандидат Кандидат був страшенно переляканий. Він був екіпіровці з бутика Гунара Ея, Сірий костюм від Ермена до Зеня, пошита вручну сорочка від Бареллі. Та бордова кроватка у дрібний сперматозоїд. За моїми міркуваннями Чаруті 1881. Щодо туфель я знав, напевне, це Ферагамо ручної роботи. Я і сам колись таки мав. Папери, що лежали переді мною, повідомляли, що на рахунку кандидата складений випускний іспит Норвезької вищої школи економіки та управління бізнесу у Бергені. І середньою оцінкою майже 7 балів. Один депутатський термін у спортингу від партії Хейре та 4-річна історія успішного керівництва якимось норвезьким промисловим підприємством середнього бізнесу. І тим не менше, Єреміас Сландер був страшенно переляканий. Його верхня губа блищала від поту, він взяв склянку з водою, яку мій секретар поставив на низький столик між нами. «Мені хотілося б», – сказав я, і посміхнувся. Не тією відкритою щирою посмішкою, яка ніби запрошує цілком сторону людину на вогник. Ні, не настільки. Несерйозною. Та разом з тим вічливою, трохи тепловатою, такою, що згідною з спеціальною літературою, заналізує про професіоналізм інтерв'юрера, його об'єктивність та аналітичну дистанцію. Саме відсутність емоційної співпричетності з кандидатом дозволяє інтерв'юреру зберігати довіру до себе. При цьому кандидат, згідно з тими ж джерелами, буде повідомляти про себе більш тверезо та об'єктивну інформацію, оскільки у нього виникне відчуття, що будь-яку гру одразу ж розпізнають, будь-які перебільшення викриють, а за викрутаси покарають. Та я посміхаюся так геть не за рекомендації спеціальної літератури. Чхав я на спеціальну літературу, на це накопичення патентованої мури різного ступеня зрозумілось. Коли все, що мені потрібно, це Інбау, Рейд і Баклі з їхнім дев'ятиступеневим методом допиту свідків. Ні, я посміхаюся так, бо насправді такий. Професіональний, логічний, емоційно відсторонений. Я мисливець за головами. Взагалі то це не дуже складно. Але я цар гори. Мені хотілося б, повторив я, щоб ви розповіли мені тепер про своє життя поза роботою. А таке існує. Його смішок прозвучав на півтону вище, ніж належало. Коли людина під час інтерв'ю видушує із себе такі жарти, їй доводиться не тільки посміхатися самій, але й слідкувати за співрозмовником, чи дійшло. Сподіваюся, сказав я, і його смішок перетворився на кахикання. Я вважаю, що для керівництва підприємства важливо, аби життя їхнього нового шефа було збалансованим. Їм потрібна людина, яка зможе просидіти на цьому місці не один рік, стає роздатим розраховувати сили, а не такий, що вигорить за 4 роки. Єромія Вандер хитнув головою і одним духом випив півсклянки води. Він був приблизно на 14 см вищий за мене і на 3 роки старшим, тобто йому було 38. Трохи замолодий для такої роботи, і він це розумів, бо трохи підфарбував волосся на скоронях, надавши йому легкої сивини. Я ще раніше це помітив, я все помітив раніше. Я помітив, що кандидат, який страждає від пітливості долоний, прийшов із шматком крейди у правій кишені піжака і привітав мене сухим та білосніжним рукостисканням. У горлі Ландера закликотіло, я позначив в анкеті, висока мотивованість, Орієнтований на пошук рішень «Ти ви живете тут, в Осло?» Запитав я Він кивнув. У скьонені І одружений з... Я погортав папери, зробивши в недоволене обличчя Яке показує кандидатам, що це саме від них очікується ініціатива З Камілою, ми у шлюбі вже 10 років Двоє дітей, школярі «А як би ви характеризували ваш шлюб?» Спитав я, не підводячи на нього очей Дав йому дві довгі секунди і продовжив, коли він так і не спромійся відповісти. Ви досі вважаєте себе одруженим, попри те, що останні шість років ви проводили дві третини життя на роботі. Я підвів очі. Розгубленість у погляді, як і очікувалось. Я ж був непослідовним. Збалансоване життя і необхідність самовіддачі. Вони погано поєднуються. Минуло чотири секунди. Перш ніж він відповів. Одна секунда зайва. Сподіваюсь, упевнена відпрацьована посмішка, то все ж таки недостатньо відпрацьована Для мене. Він відповів моїми ж словами, і я зарахував би це як плюс, якби в цьому була навмисно обміркована іронія. Однак у даному випадку це лише неосвідомлене копіювання репліки людини, чий статус вважається вищим. Низька самооцінка, записую я. До того ж він сподівається, а не знає, не передвіщає, не бачить у майбутнього у кришталевій кулі і навіть не здогадується про те, що кожен керівник має як мінімум справляти враження ясновиця. Не імпровізатор, не пілот хаосу. Вона працює так, у адвокатській конторі в центрі, щодня з 9 до 4 так, а коли діти хворіють, хто залишається вдома? Вона. Але, на щастя, Ніклас і Андерс так рідко. То у вас немає ані хатній робітниці, ані когось іще, хто був би вдома в день. Він сумнівався, як і всі кандидати, коли вони не впевнені, якої відповіді від них чекають. Що прикро, брешуть вони при цьому вкрай рідко. Ландер похитав головою. Судячи з вашого вигляду, ви дбаєте про здоров'я Ландере. Так, займаю спортом регулярно. Жодних сумнівів цього разу. Усі знають, що підприємству не потрібен топ-менеджер, з яким станеться інфаркт на першій же крутій гірці. Біг підтюбцем і на лижах, мабуть, так? Так, так, вся наша родина любить бувати на природі. У нас навіть є гірський будиночок. У нори і у філєлі. Зрозуміло. Отже, і собака є. Він похитав головою. Немає? Алергія? Енергійне хитання головою я записав. Можливо, відсутнє почуття гумору. Тут я відхилився на спинку крісла і з'єднав кінчики пальці. Жест, звісно, перебільшено показний. Але що тут скажеш? Такий я є. Як ви оціните свою репутацію, Ландере, і що ви зробили, аби у неї була ціна? Він насупив спітніле чоло, намагаючись зрозуміти дві секунди, капітуляція. У сенсі. Я зіткнув так, що він почув. Озирнувся, начебто у пошуках якогось наочного прикладу, який досі не використовував, і, як завжди, знайшов його на стіні передо мною. Ви цікавитеся мистецтвом, ландере, трохи. Дружина цікавиться у всякому разі. Моя теж. Бачите ту картину, я вказав на Сара Гець-Андресть. Портрет до висоти на латексі. Жінка у зеленій сорочці, схрестивши руки, збирається зняти через голову червоний светр. Подарунок моєї дружини, художник Джуліано Пай. Річ ціною чверть мільйона крон. Чи є у вас предмет мистецтва такої цінової категорії? Ну, Взагалі-то так. Вітаю. Чи може, дивлячись на нього, вгадати, скільки він коштує? Навряд чи. Саме так наврядче. Ось ця картина складається з кількох штрихів. Голова жінки – це овал. Нуль без обличчя, а фарба нанесена рівно, без жодної текстури. Не є її оцифровано, тож її можна роздрукувати, натиснувши одну клавішу. Жах. Єдина мій погляд, єдина підстава для того, щоб картина коштувала чорт мільйона – це репутація художника. Чутки про те, що він майстер, віра ринку в те, що він геній. Тому що геніальність це така річ, яку руками не помацаєш. І ніхто ніколи у ній цілковито не впевнений. Ось так і з керівниками бландери. Я розумію, репутація, керівник має викликати довіру. Позначаю себе не дурень. Звісно, продовжую я, усе залежить від репутації, не тільки заробітня плата керівника, але й ціна акцій підприємства на біржі. То яким же витвором мистецтва ви володієте, і ускільки він оцінюється? Автолітографія Едварда Мунка Брошка. Ціна мені невідома, але я нетерпляче махнув рукою. На останньому аукціоні вона йшла за 350 тисяч, сказав він. А як така ціна захищена від викрадання? У нашому будинку добра охоронна система, сказав він. Триполіс. У всіх сусідів така. Триполіс добрий. Але дорогий. У мене теж він стоїть. Тисяч вісім на рік. А скільки ви інвестували у власну професійну репутацію? У сенсі? 20 тисяч? 10 тисяч? Менше? Він здвигнув плечима. Жодного ере, сказав я. У вас резюме та кар'єра, які коштують у 10 разів дорожче за картину, про яку ви говорили. Однак за цим усім ніхто не приглядає. Жоден охоронець. Тому що ви не вважаєте це за потрібне. Ви вважаєте, що результат вашого керівництва акціонерним товариством говорить сам за себе. Адже так? Ландер не відповів. «Однак», – сказав я, нахилившись вперед та стишивши голос, начебто збираючись повідомити якусь темницю. – «це не так. Результат – це картина опая. Кілька рисок та нуль без обличчя. Картина – ніщо, репутація – усе. Саме це ми і можемо вам запропонувати. Репутацію?» Ви сидите тут переді мною один із шести достойних кандидатів на керівну посаду. тільки не думаю, що ви її отримаєте, тому що такої посади ваша репутація заслабка. Рот його відкрився ніби для крику протесту, який так і не прозвучав. Я знову відкинувся на високу спинку крісла, воно заскрипіло. Господи, та ви ж що сили домагалися цієї роботи? А потрібно було лише, аби якась підставна особа вказала нам на вас – а ви потім, при зустрічі з нами, запевняли, що нічого про це не знаєте. Адже топ-менеджера ще треба полювати, вони не з'являються за самі, готові підстрелені та оббіловані. Я бачу, мої слова мали успіх, він був приголомшений. Це вам не звичайна анкета для інтерв'ю. Ні к'юте, ні диск, ні ще який-небудь подібних тупив так незручних списків питань, винайдених психологами з більш чи менш вираженою психологічною прислуховатістю. І так званими спеціалістами з людського потенціалу, геть позбавленими останнього. Я знову притишив голос. Сподіваюся, ваша дружина не надто засмутиться, коли сьогодні ввечері ви повідомите їй це, що так і не отримали роботи своєї мрії, що кар'єра цього року знову лишається у режимі очікування. Як власне і минулого. Він підскочив у своєму кріслі в Яблочко, Щепак. Це ж Роджер Браун діє, найяскравіша зірка рекрутингового небокраю на сьогодні. Минулого року? А що, хіба ні? Аж ви пропонували свою кандидатуру на керівну посаду в Ден'я, майонез та печенковий пащет, чи не так? Я вважав, що це конфіденційна інформація, млявав промови Єрамі Асландер. Так воно і є, але у мене така робота – все відслідковувати. Ось я відслідковую доступними мені методами. Без луздя претендувати на посаду, якої не отримаєш, а надто в вашому становищі. У моєму становищі? Ваші папери, ваші професійні досягнення, результати тестів та моє враження від спілкування з вами вказують мені на те, що все необхідне у вас є. Чого не вистачає, так це репутації. А в репутації найголовніше – еклюзивність. Метушіння у пошуках негарантованої роботи підривають еклюзивність. «Ви керівник, ви готові зайняти не будь-яку, а саме ту посаду, саме те єдине місце, і ми вам його запропонуємо на срібному блюдечку». «Правда», – сказав він знову, примушуючи себе упевнено посміхатися. Та йому це не вдалося. «Я дуже хотів, щоб наша команда над вами попрацювала. Ви не повинні шукати інші роботи, не повинні погоджуватися, якщо вам зателефонують з інших агентств із привабливими пропозиціями. Ви маєте триматися тільки нас». Бути ексклюзивом, дати нам можливість вибудувати вашу репутацію і захищати її. дозволити нам стати для вашої репутації тим, чим Триполі став для вашого будинку. За два роки ви прийдете до дружини із набагато прибутковішою посадою, аніж та, про яку йде мова. Гарантовано. Ірам Асландер провів великим і пальцем вздовж ретельно поголеного підборіддя. Хм. Все не зовсім так, як я розраховував. Поразка начебто заспокоїла його. Я нахилився до нього, розвів руками, повернув долоні, подивився йому в очі. Дослідження показали, що 78% враження під час інтерв'ю залежить від мови тіла і тільки 8% від того, що ти говориш. Решта – це одяг, запах з рота та спід паф, і те, що висить у тебе на стінці. Я володім мовою тіла бездоганно. І в цей момент, я користуючись ним – Транслював відкритість та щиросердечність і врешті запросив його на вогник. «Послухайте, Ландере, завтра сюди приїде голова правління замовника і керівник його інформаційної служби для зустрічі з одним із кандидатів. Я б хотів, щоб з вами вони теж зустрілися. О 12-й вас влаштує?» Чудово відповів він, не намагаючись віддавати, що йому треба спершу зазирнути у свій щоденник. «Він подобався мені дедалі більше». Я б хотів, щоб ви вислухали, що у них там є, а потім вічливо відмовилися, оскільки на даний момент вас це вже не цікавить, і пояснили б, що це не та пропозиція, на яку ви очікували, і побажали б їм успіхів. І Рам'яс Ландер схилив голову набік. А чи не виглядатиму я несерйозним? Ви виглядатимете амбітним, людиною, що знає собі ціну, людиною, чиї послуги ексклюзивні, і це початок історії, в яку ми я змахнув рукою. Репутація? Саме так Ну що, домовились? На два роки? Гарантую. А як саме ви це гарантуєте? Я записав Равтом, що знову переходить у наступ Бо я призначу вас на одну з тих посад Про які говорив Але як? Не ви же рішення Я знову прикрив очі Цей образ асоціювався у Діани Моєї дружини А образом не куба, пливого лева Пересиченого володаря Савани Образ мені подобався Моя рекомендація це і є рішення замовника, ландере. Тобто, так само як і не шукатимете більше роботи, не знаючи, напевно, чи, чи отримати її, я ніколи не даю рекомендації, до яких замовник не дослухався б. Та невже? Ніколи? Принаймні такого ніхто не пригадає. Я нікому нічого не рекомендую, якщо не впевнений на 100%, Що замовник скористається моєю рекомендацією. В іншому випадку нехай краще замовлення дістанеться конкурентам. Навіть якщо у мене три блискучі кандидати і я впевнений на 90%. Але чому? Я посміхнувся. Відповідь починається на літеру Р, на якій і вибудовано всю мою кар'єру. Ландер похитав головою і посміхнувся. Мені казали, що ви феноменальний Брауне. Тепер я розумію, що малося на увазі. Я посміхнувся і встав. Тепер я пропоную вам повернутися додому і повідомити своїй прекрасній дружині, що ви відмовилися від цієї роботи, оскільки вирішили цілити вище. Закладаюся, на вас очікує приємний вечір. Чому ви робите це для мене, брауне? Тому що комісійний, який ваш роботодавець заплатить нам, складає третину вашої номінальної зарплатні за перший рік. Чи відомо вам, що Ребнант має звичку ходити на аукціони, щоб підіймати ціни на свої картини? Навіщо мені продавати вас за 2 мільйони, якщо трохи попрацювавши над репутацією, ми зможемо продати вас за 5. Єдине, чого ми вимагаємо, щоб ви довірили це нам. Ну як, домовились, я простягнув йому руку. Він жадібно схопив її. У мене відчуття, що це була корисна розмова, Брауни. Приєднуюся до вашої думки, сказав я, відзначивши для себе, що слід буде дати йому кілька рекомендацій стосовно техніки рукотистання. Перш ніж він зустрінеться із замовником. Фердинанд прослизнув у мій кабінет, щойно Ірамія Сландер пішов. Б, сказав він і скривився, помахавши долонею перед носом. Я кивнув, відчиняючи вікно ще провітрити. Фердинанд мав на увазі, що кандидат використав забагато парфумів, щоб заглушити запах нервозного поту, який зазвичай заповнює наші кімнати для допитів. Принаймні це був Клайв Крістіан, сказав я, дружина купила, так само, до речі, як і костюм, туфлі, сорочку та кроватку. І це була її ідея підфарбувати скроні у сивину. А звідки ти знаєш? Ферденант опустився крісло, у якому до нього сидів Ландер, але одразу ж підскочив, не приховуючи огиди, бо відчув вологе тепло, яке ще зберігалося в обивці. Він просто пополотнів. «Варто було мені натиснути кнопку «Дружина», – відповів я. Я передбачив, що вона буде розчарована, коли він послідомить їй, що не отримав цієї роботи. «Кнопка «Дружина»? Звідки у тебе це, Роджере?» Фердинанд пересів інше крісло і поклав ноги на стіл. Досить пристойну імітацію кавого столика від ногучі. Взяв апельсин і почав чистити його так, що ледь помітний фонтан-бризок змочив його ретельно випросовану сорочку. Як для гомосексуаліста, Фердинанд був надто неохайним, як і надто гомосексуальним для мисливця за головами. «Інбау, Рейд і Баклі», – сказав я. «Ти раніше так говорив», – сказав Фердинанд. «Ну як воно після ближчого розгляду? Краще, ніж к'юте». Я посміхнувся. Це дев'ятиступенева система ведення допитів Фердинанда. Це як автомат у порівнянні з рогаткою. Штука, яка не боїться бруду і не бере полонених, але дає швидкий та надійний результат. І який же результат Роджере? Я знав, що він хоче цей Фердинанд, і це було нормально. Він хотів дізнатися, в чому ж секрет, що ж робить мене найкращим, а його відповідно – ні. І я дав йому те, чого він хотів. Тому що так треба, знаннями належить ділитися. І ще тому, що він із цими знаннями ніколи не стане кращим за мене. І буде ходити в сорочках, які пахнуть цитрусовими шкірками. І піддивлятися. Раптом у когось є система, метод, підхід кращий, ніж у нього самого. Підкорення відповів я, визнання, чесність, систему побудована на найпростіших принципах. Наприклад, наприклад ти починаєш розпитувати підозрюваного про його родину. «Ха!» – сказав Фердинанд. «Я і сам так роблю». Від цього вони почуваються упевненіше, коли можуть поговорити про те, що добре знають, про щось близьке і водночас самі трохи відкриваються. Безумовно, але це ще не допомагає відчути їхні слабкі місця – ахилесову п'яту, яку можна буде використовувати у ході подальшого допиту. Ух, ну і термінологія. А потім уже в ході допиту, коли доведеться говорити на болісні теми про те, що сталося, про вбивство, в якому людина підозрюється, коли вона відчуває себе настільки самотньою і покинутою всіма, що їй захочеться кудись сховатися, ти слідкуєш, що паперовий рушник лежав на столі на такій відстані відпідозрюваного, щоб той не міг дотягнутися. Це навіщо ж? Бо так само собою наростає крещендо, і настає час натиснути на чутливу кнопку. Ти маєш спитати, що подумають його діти, коли дізнаються, що їхній батько вбивця. І тут, коли на очі йому навертаються сльози, ти простягаєш йому той самий паперовий рушник. Ти стаєш тим, хто все зрозуміє, хто допоможе, кому можна довіритися і розповісти все, що так мучить, розповісти про це безлусте вбивство, яке сталося якось само по собі. Убивство? Щось я ніхалері не розумію. Ми ж наймаємо персонал, чи не так? Адже ми не намагаємося пришити їм убивство. Я особисто намагаюся, сказав я, і схопив свій піжак, що висів на офісному слідці. Ось чому я найкращий в місті мисливець за головами. До речі, піде завтра на інтерв'ю клієнта з ландером. Я? Я відчинив двері і пішов коридором разом із фординантом, який чим чекував, слідом. Повз 25 інших кабінетів, з яких і складався Альфа. Рекрутингова фірма середньої величини, що існувала вже 15 років і приносила щороку від 15 до 20 мільйонів, які, не враховуючи вкрай мізерних бонусів, кращим ніж з нас, потрапляють у кишені власника у Стокгольмі. Та дрібниці, усі дані у файлі. Домовились? Домовились, сказав Фердинанд, за однією мовою. Умови? Це я роблю тобі послуги. Вернісаж у галереї, який влаштовує сьогодні ввечері твоя дружина. «Так, і що з ним? Чому ж я туди сходити? А тебе запрошено? Ось, мене запрошено. Не думаю». Фердинанд різко зупинився і зник з поля мого зору. Я йшов далі, знаючи, що він стоїть, опустивши руки, проведжає мене поглядом і думає, що ось і цього разу йому не пощастить ні випити шампанську в компанії золотої молоді, нічний фей, зірок». І багатіїв зослу, ні потусуватися у тому легкому гламурі, який завжди оточує діани в Еренісажі. А ні зав'язати контакти з потенційними кандидатами на еклюзивні місця, включаючи ліжко та інші непевні зв'язки. Підолах. Роджере, це була дівчина за столом у приймальні. Вам надійшло два дзвінки. Один не зараз воду, відповів я на ходу. Я вийду на 45 хвилин, і дзвінки приймати не треба. Але. Самі перезвоніть, коли щось важливе. Непогана дівчинка, тільки вчити її ще і вчити цю воду. Свіже солонувате осіннє повітря із запахом вихлопних газів породжувало асоціації з морем, видобутком нафти і валовим внутрішнім продуктом. Навскісні сонячні промені відбивалися у вікнах офісних будівель, що відкидали громізькі прямокутні тіні на те, що колись було промзоною. Тепер вона стала районом супердорогих бутиків, і квартир, та супердорогих офісів, супердорогих консультантів. З місця, де я стояв, мені було видно три фітнес-центри, де всі години вже розписано з ранку до пізнього вечора. Молодий хлопець у костюмі від Корнеліані, окулярах у стилі яботанік, шанобливо зі мною привітався, коли я проходив повз нього. І я милостиво кинув йому відповідь. Я не мав уявлення, хто він, знав лише, що він, напевно, з якоїсь іншої рекрутингової фірми. Едварду Келі чи що. Тільки хендхантер може так шанобливо вітатися хенхантером. або простіше кажучи, ніхто, крім хенхантерів не вітався б зі мною, бо просто не знає, хто я. По-перше, я обмежую свої соціальні контакти з товариством своєї дружини Діани, по-друге, я працюю на фірмі, котра так само, як і Келлі, відноситься до числа еклюзивних, яку уникають світитися у ЗМІ, і про які ви, як вам здається, ніколи не чули. Тим, якщо у вас достатня кваліфікація, щоб зайняти одну з провідних посаду в цій країні, від нієї чудової днини вам зателефонують від нас. То щось у вас всередині класне? Це контора? Альфа? Де ж я чую цю назу? Може на нараді концерну зв'язкують про призначенням нового директора відділу? Отже, що ви про нас таки чули, але нічого не знаєте. Аже скромність – наша головна чеснота. Єдине, оскільки решта – це значною мірою брехня найпримітивнішого типу. Візьмемо хоча б те, як я завершую чергу співбесіду з завченою мантрою. Ви – саме та людина, яку я шукав для цієї посади. Для якої ви, я думаю? Ні, я знаю, напевне, оптимально підходите. А отже, і ця посада оптимально підходить вам. Повірте мені. Ну-ну, от якраз вірити мені і не варто. Так я припустив би Келі або Ампрупа, судячи з прикиду, цей чувак принаймні не з тих великих, безпонтових, не ексклюзивних контор на шфалт Power або Адеко, але і не з тих мікроскопічних і розпунтованих типу Хопеланд, бо тоді я знав, хто він. Звісно, він може бути із солідної контори середнього рівня понтів, як, наприклад, Меркурій, Урвал чи Дельфа. Або з якоїсь дрібної, зовсім без пунктів і без імені, які наймають керівників середньої ланки, і тільки з нашого дозволу, та конкурують з нами великими хлопчиками, і програють, і вертаються назад, підшукувати директорів магазинів та головних бухгалтерів. І Шанобло вітаються з такими, як я, сподіваючись, що, можливо, одного разу ми про них згадаємо і покличемо до себе на роботу. У нас, мисливців за головами, не існує жодних офіційних рейтингів, жодних досліджень суспільної думки, які є в агентів нерухомості, жодних щорічних фестивалів з нагородами, як у телевізійників чи рекламників. Але ми знаємо, знаємо, хто цар гори, хто серйозно ризикує, а кому гаплик. Ми здійснюємо подвиги у тиші, а ховаємо у гробовому мовчанні. Та цей хлопчина, який не зі мною привітався, знає, що я Роджер Правим, Мисливець за головами, який жодного разу не запропонував кандидату роботи, яку б то й не отримав, який, якщо виникає потреба, заплутає, примушує, ламає кандидата і приставляє його до стіни. Той, чиїм оцінкам клієнти сліп довіряють і без жодних сумнівів вручають долю своєї фірми у його і тільки у його руки. Інакше кажучи, не рада директорі порту Васла призначила нового керівника транспортної служби, не концерт «Авіс» керівника відділення Скандинавії і звільшно ж некомунальне управління призначили директора електростанції у Сидалі. А я? Я вирішив взяти хлопчину на замітку. Гарний костюм, знає, кому треба висказувати повагу. Я набрав номер УВЕ в таксофоні біля магазинчика Норвесен, Перевіряючи в свій мобільний. Вісім викликів я видалив усі. «У нас є кандидат», – сказав я, коли Уга врешті-решт взяв слуховку. «Іараміс Ландер, Монолітвейн. Що, перевірити, чи є він у нас?» «Ні, я знаю, що він у вас є. Його запрошую на другу співбесіду завтра, з 12 до 2. -ї. О 12.00. Даєш мені годину?» «Згода?» «Ага. Щось іще? Ключи в суші «Енкава» за 20 хвилин, за півгодини». Дерев'яний вруківку я не йшов до суші «Енткава». Вибір такого дорожнього покриття, більш крихого, більш маскового і до того ж більш дорогого, ніж звичайний асфальт, був спричинений, в потребою ідилії. Тугою за чимось одвічним, незмінним, достеменним. Принаймні достеменнішим за цю декорацію в районі, де нещодавно в поті чола створювалися реальні речі, продукт невгамованого годіння, полум'я і тяжких ударів молота. А тепер ніби далеке від луння, годіння кавових машин та брязки залізу об залізу у фітнес-центрах. Адже це перемога робітника третинного сектора економіки над робітником фабрики, перемога функції над реальністю, І вона мені до душі. Я поглянув на діамантові сережки, які ще раніше повітив в утрині ювеліра напроти сушень кава. Вони б дуже пасували діані. Але стали б катастрофою для мого бюджету. Я відкинув цю думку, перетнув вулицю і зайшов у заклад, де сучі з вивіски продають суші, а насправді дохлу рибу. Зате до їхньої кави я не мав жодних претензій. Людей всередині було небагато, стрункі, щойно після пробіжки платиної блондинки, досі в спортивних костюмах, тому що їм навіть не могло спасти на думку прийняти душ у фітнес-центрі пліч-опліч з простими смертними. Дивно взагалі-то, адже вони вклали цілий статок у свої тіла, які, по суті, теж є перемогою фікції. Вони теж співробітниці третинного сектора, точніше кажучи, частина персоналу, що обслуговує багатого чоловіка. Ці жінки, хай вони навіть повні дурепи, все одно підуть вивчати юриспенденцію, інформатику та історію мистецтва як додатковий догляд за собою, примушуючи суспільству фінансувати кілька років їхнього навчання в університеті тільки заради того, щоб ці освічені ляльки сиділи потім вдома або в кавіарні та ділилися досвідом про те, як зробити так, щоб їхні спонсори лишалися досить задоволеними, дещо ревнували і трохи ходили на задніх лапках. Поки нарешті місце не прив'яжуть їх за допомогою дітей. А з народженням дитини все, звісно ж, змінюється. Центр влади зсунуто, чоловіка кастровано і йому мат. Дитина... Подвійний Кортадо, замовив я і сівся на високий стелець біля барної сійки. Я з задоволенням роздивлявся жінок у дзеркалі. Я щасливий чоловік. Діана зовсім не така, як ці молоді безмозгні паразитки. Їй дано все, чого позбавлено мене. Байливість, вміння співчувати, вірність, благородство. Якщо коротко, вона прекрасна душа у прекрасному тілі. Але краса її не канонічна, її пропорції особливі. Яну наче намальовану у стилі манга, як тих дещо лякових персонажів японських коміксів. Обличченої маленьке, з дуже маленьким вузькогубим ротом, маленьким носом і великими трохи здивованими очима, що стають злегка витрішкуватими від отоми. Та на мій погляд, саме такі відхилення від стандарту і створюють красу, роблять її безсумнівною. Що змусило її обрати мене? Сина шофера? студента-економіста із зібностями трошки вище середніх, із перспективами трошки менше середніх і з ростом значно меншим за середній. Ще років 50 назад з моїми метром 68 я не віддавався б хротоном, принаймні за середньоєвропейськими нормами. Якщо почитати історію антропометрії, то і виявиться, що усього 100 років тому метр 68 вважалося для Норвегії середнім зростом. Та розвиток люста пішов у невигідному для мене напрямку. Ну нехай тоді вона вибрала мене у певному душевному сум'ятті. Незбагненним лишається інше. Те, що така жінка як Діана, яка могла б зробити будь-кого, усіх, кого забажає, кожен ранок прокидається і досі жадає мене. Що за таємниче сліплення не дає їй побачити моєї нікчемності, моєї віроломної натури, моєї слабкості при зустрічі з перепонами, і моєї тупої злості при зустрічі з тупою злістю. Чи вона не хоче цього бачити? Чи справа в моєму мілому підступному розрахунку, завдяки якому моє істина «Я» виявилося поза цим благословенним полем зору дії закоханості? І ясна річ у дитині, якої досі не хотів мати, яку владу я маю над цим янголом у людській подобі. За словами Діани, я зачарував її з першого ж погляду сумішу пихатості, це та само іронії. Це сталося на одній скандинавській вечірці у Лондоні. Причому спершу Діана справила на мене таке враження, як ці жінки, що тут сидять. Скандинавська вродлива білявка із західного осло, що вивчає історію мистецтва в одній із світових столиць, у проміжках між заняттями працює моделлю, бореться проти війни і злидні в усьому світі, і любить життя та розваги. На те, щоб зрозуміти, що я помилився, пішло три години та шість пляшок Гіннеса. По-перше, виявилось, що вона і справді захоплюється мистецтвом, аж до одержимості. По-друге, вона примудрилася дати мені зрозуміти, що їй щиро неприємно бути частиною системи, котра веде війни проти людей, які не бажають стати частиною західного капіталістичного світу. Саме Діана пояснила мені той факт, що експлуатація країн, що розвиваються розвиненими країнами, навіть за умови надання допомоги для розвитку, завжди була і буде вигідною. По-третє, вона розуміла гумор, мій гумор, задяки якому хлопець з моїм зростом може причарувати даму зростом метр сімдесят з гаком. І по-четверте, що безумівно було вирішальним для мене, вона була не дуже вправна в мовах, але не провершена у логіці. Англійською вона говорила, м'яко кажучи, недолуго, і посміхаючись, зізнавала, що їй жодного разу не довелося скористатися ані французькою, ані іспанською. Тоді я припустив, що у неї, напевне, чоловічий склад інтелекту, і вона любить математику. Вона лише здвигнула плечима, та я не відставав і їй про Майкрософтський тест для співбесід, де кандидатам пропонуються готові логічні задачі. Причому те, як кандидати сприймають таку задачу, не менш важливе, ніж те, чи зуміють вони її розв'язати. Давай уже, сказала вона. Якщо просте число стриває. Просте число це яке? Те, що ділиться тільки на себе та на одиницю. У неї на обличчі досі не з'явилося того відстороненого виразу, яке зазвичай з'являється у жінок, варто завести розмову про числа. І я продовжував. Часто буває, що прості непарні числа йдуть підряд. Наприклад, 11 і 13, 17 і 19, 29 і 31. Розумієш? Розумію. Та чи існують приклади трьох послідовних непарних числах? які усі були простими. Звичайно ж ні, сказала вона, і піднесла Келих з пивом до рота. Ага, і чому ж? Вважаю, я зовсім дурепа. У числовому ряду п'яти послідовних чисел одне з непарних обов'язково буде кратне трьом. І що далі? Далі? Ну далі в чому логіка задачі? Вона зробила великий куток пива з Келиха і подивилася на мене з неприхованою, нетерплячою цікавістю. Майк Софт кандидатам дається 3 хвилини на те, щоб дати пояснення, яке вона дала за 3 секунди. На середньому цю задачу розв'язувало п'ятеро зі ста, і я думаю, що я закохався в неї саме через це. Пам'ятаю, принаймні, що я написав тоді на серветці «Прийняти». І я знав тоді, що можу закохати її у себе, тільки доки ми сидимо, і що варто мені піднятися, як чарі буде зруйновано. Тож я продовжував говорити». Ще говорити? Говорячи, я виростав до метра вісімдесяти Говорити я вмію. Та вона перервала мене, щойно я розійшовся. А ти любиш футбол? А, а ти? Розубився я. Завтра Куїн Парк Рейджерс грає проти Арсеналу в Кубку Ліги. Тобі цікаво? Ще пак, відповів я, маючи на увазі, що мені цікава Діана. До футболу я цілком байдужий. У шарфі у темно-синю смужку вона кричала до хрипоти в лондонському осінньому тумані на Лофтус Роуд, поки її маленьку нікчемну команду Куінс Парк Рейджер згадяв, як хотів великий дядька Арсенал. Я не міг відвести погляду від її страдницького опличчя, і з усієї гри зрозумів тільки те, що у Арсеналу шикарна форма – біла з червоним, а у Рейджера – біла в синю смужку, від чого здавалося, що полем бігають карамельки. Під час перейру я спитав, чому вона не вибрала сильну команду на зразок Арсеналу, яка могла б усі шанси на перемогу замість комічних статистів з Рейджера. Тому що їм потрібно відповіла вона, цілком серйозно. Я їм потрібна. Тепер я розумію мудрість слив, яку тоді не вловив. І гортанно розсміявшись, вона спорожнила пластикою келих пива. Вони як безпомічна маля. Подивись на них, вони такі лапочки». «І в позунках», – сказав я, – «пустіть до мене малих цих». «Це що, твій девіз?» <хи> – відповіла вона, схилила голову набік і глянула на мене широко, посміхнувшись. «Певно, що так». І ми обоє засміялися, легко й невимушено. Результати матчу я не пам'ятаю, хоча ні, пам'ятаю, поцілунок біля суворого цегляного пансіонату для дівчат, ще буш. і самотня безсонна ніч з божевільними і виразними фантазіями. За десять днів я побачив її обличчя в хиткому світлі з тегаринової свічки, вставленою в винну пляшку на її нічному столику. Ми тоді вперше кохалися, очі в неї були заплющені, жілка на лобі напнулася, на обличчі були чи то злість, чи то біль, поки її стегношалено билися об мої. Таке саме срадницьке обличчя, як і тоді, коли її рейнджерс, вилетіли з кубка ліги. От і вона сказала, що любить моє волосся. Пізніше це стане рефреном мого життя, але тоді я почув це вперше. Минуло півроку, перш ніж я зізнався їй, що якщо мій тато працює в посольстві, це не обов'язково означає, що він дипломат. Шофер, повторила вона, притягнула до себе мою голову і поцілувала. Отже, він зможе провести нас із церкви на посольському лімузині. Я не відповів, але наступної весни. Ми обічалися з розкошами, але без помпи, у соборі святого Патріка Хаббарсміті. Відсутність помпи виражалася в тому, що я мою діану на весілля без друзів і родичів, без батька, тільки ми, чисті та невинні. Розкішною була сама Діана, вона блищала, як два сонця, і місяць на додачу. До речі, редджер з того дня виграли. Тож таксі пробиралося до єднокімнатної квартирки в Шеперсбуш крізь натовх їхніх уболівальників з карамельними прапорами і прапорцями. Ми жили самі для себе, і тільки коли ми нарешті повернулися в Осло, вона завела мову про дітей. Я поглянув на годинника. Уве, мав вже прийти. Поглянувши в дзеркало, я зустрівся поглядом з однією з блондинок. Погляди зачепилися достатньо надовго, щоб це можна було при бажанні зрозуміти неправильно. Красуня з порносайта, якісна робота пластичного хірурга, Та в мене бажання не було, і мій погляд кознув далі. Саме з цього почалася моя перша ганебна пригода – знато довгого погляду. Перший акт мав місце в галереї, другий тут у суші Ендкава, третій у маленькій квартириці на Елерт Сунц Гета». Але лота це закритий розділ, і такого більше ніколи, ніколи більше не станеться. Мій політ продовжував далі ковзати залом і зупинився. Уве сидів за столиком якраз напроти входу. І робив вигляд, що читає Тагенц Неріцлів, що вже само по собі чудосія. Мало сказати, що уве і Керрут зовсім не цікавився курсами акції і більшою частиною того, що відбувається у так здаваному суспільстві. Він і читав не без зусиль, і писав. Досі пам'ятаю його заяв по прийом на роботу начальником охоронного агентства. З такою кількістю орхозаквічних помилок, що я повеселився від душі. Я зістрібнув з високого табурета і попрямував до його столика. Він сидів, склавши до агент Нерізлів, і я показав головою на газету. Він посміхнувся, показуючи, що її можна взяти. Я мовчки забрав її і повернувся на своє місце за барною стійкою. Наступної хвилини я почув, як рухнули вхідні двері. Глянувши в дзеркало, побачив, що вувачий рют вже пішов. Я повертав газету до сторінок з курсами акцій, обережно накрив його ключ, що там лежав, і опустив його у кишені під жака. Коли я повернувся в офіс, на мобільному мене очікувало шість смс-ок. Я з п'язних, не читаючи, і відкрив шосту від Діани. Нагадую, сьогодні ввечері верніся ж. Мій талісман Вона вставила смайлик у сонячних окулярах Один з приколів телефону Від Прада Який я подарував їй на 32-річчя Минулого літа Якраз про нього я і мріяла Скрикнула вона, розірвавши подарунковий папір Але ми обоє знали Про що вона мріяла більше за все І чого я так і не дав їй Але тим не менше Вона збрехала і поцілувала мене Чи можна хотіти більшого від жінки? Метр 68. Немає потреби ходити до ідіота-психолога, щоб зрозуміти. Це вимагає компенсації. Маленький зріст потребує великих справ. Ми знаємо, що неймовірну кількість найзначніших витворів людства створено коротунами. Ми підкорили імперії, породили найгеніальніші ідеї, зафільмували непрекрасніших жінок. Коротше кажучи, ми завжди обираємо туфлі на високій платформі. Окремі недоумки, виявивши, що багато сліпих стає прекрасними музикантами, а деякі аутисти можуть добувати в дубці квадратні корені, роблять висновки, будь-сім будь-яка неповноцінність це приховане благо. По-перше, це мечня. По-друге, я не те, щоб карлик, я лише трохи нижче середнього зросту. По-третє, більше 70% людей вищого соціального прошарку мають зріст вище середнього по своїй країні – Високий зріст також напряму корелює з інтелектом, рівнем статків та рейтингом у суспільній думці. Коли я пропоную людину на керівну посаду в економіці, зріст для мене – один з найголовніших критеріїв: Високий зріст передбачає повагу, довіру та авторитет. Високі люди помітні, вони не можуть сховатися, вони як щогли, з яких вітром здуває будь-який бруд. Вони можуть спокійно стояти там, де стоять. А коротуни існують у каламутній воді біля самого дна. У них є потаємний план, своя програма, головне в якій – те, що ти – коротун. Нісенітниця, звісно, але коли я обираю кандидата, я керуюся не тим, що даний суб'єкт буде краще працювати, а тим, що він більше сподобається клієнтам. Я знаходжу для них голову, що судить на тому тілі, яке б їх влаштувало. Судити про перше самі вони не в змозі, зате друге бачать на власні очі. Так само як богатенькі, так звані поціновувачі на вернісажах дігани. Їм не вистачає знань оцінити портрет, зате вони зможуть прочитати підпис художника. У світі безліч людей, які платять членні гроші за погані картини гарних художників. І за посередні голови на високих тілах. Я їхав на новому Вольво 880 гору з вивистою дорогою, що вела до нашого нового і занадто дорогого будинку в районі Ценколен. Я купив його, бо коли ми його дивилися, у Діани було страдницьке обличчя. Жилки на лобі, які проступали, коли ми кохалися, поголубішали і запульсували над подібними очима. Вона підняла праву руку і прибрала пасмо короткого гарного солом'яного кольору волосся за праве вухо. Начебто, щоб краще чути, щоб слухатися і перевірити, чи не обманюють її очі, що це саме той будинок, який вона шукала. І я зрозумів її без жодного слова». І навіть коли вогонь у її очах згас, після того, як агент сказав, що їм уже запропоновано на півтора мільйона більше від заявленої вартості, я знав, що мушу купити їй цей будинок. Оскільки тільки через таку жертву я можу спокутуватися за те, що відмовив її народжувати дитину, вже не пам'ятаю, які аргументи я наводив на користь аборту. Та всі вони були фальшивими. А правда була в тому, що якщо ми з нею насправді займемо усі 300 шалено дорогих метрів, Місія для дитини тут уже не буде. Точніше, тут не буде місця для мене і дитини одночасно. Адже я знав Діану. Вона на відміну від мене патологічний однолюб. Я зненавидів би цю дитину з першого дня. Замість цього я запропонував їй іншу ниву, будинок і галерею. Я звернув на під'їзну доріжку, камера гаража розпізнала машину здалеку, і ворота відчинилися автоматично. Вольво ковзнув про холодні і двигун полегшено звітнув, коли двері гаража безшумно опустилися за спиною. Я вийшов у одні з бічних дверей і попрямував доріжкою, вимощеною плоскими каменями до будинку. Це була розкішна будівля, зведена у 1937 році Уве Бангом, функціоналістом, який, однак, вважав, що естетика важливіша за витрати. І в цьому розумінні був зіганою спорідненою душею. Я часто думав, що ми могли продати будинок і переїхати у житло, яке було б скромнішим, повсякденнішим, зручнішим, врешті решт Але щоразу, приходячи додому, коли, як от зараз, низьке вечірнє сонце окреслює селуети дерев, малює їх світлою відтінню на фоні далекого лісу. Кольору червоного золота я розумію, що це неможливо. Я не можу зупинитися, просто-напросто я кохаю її і не можу інакше. А звідси все, дім, галерея, що відбирає усі гроші, дорогі докази мого кохання яким вона не знаходить застосування, і стиль життя, на який у нас не вистачає кошти. Усе заради того, аби заглушити її тугу. Я зачинив за собою двері, скинув туфлі і відімкнув сигналізацію за 20 секунд до того, як спрацював би сигнал на пульті Триполісі. Ми з Яною довго обговорювали пароль, перші дійшли згоди. Вона пропонувала слово «Демієн» на чесі її улюбленого художника Деміана Хьорста. Але я вважав, що це таємне ім'я її ненародженої дитини, і тому наполіг на випадковому сполученні слів та цифр, щоб складніше було підібрати. І вона поступилася. Як завжди, коли я проявляв жорсткість, у відповідь на жорсткість, або у відповідь на м'якість. Тому що Діана була м'якою, не слабкою, але м'якою та піддатливою. Як глина, на якій найменше натискання лишає відбиток. І цікаво те... Що чим більше вона відступала, тим сильніше робилася, і тим слабше ставав я. Туж урешті-решт вона височила наді мною гігантським янголом, хмарою моєї провини, мого обов'язку і мого нечистого сумління. І скільки б я не горбився, скільки б голови не полював, скільки б не нагріб бонусів центрального офісу, цього в будь-якому разі було замало». Я піднявся сходами у вітальню і на кухню, стягнув із себе кроватку, відчинив будований холодильник Sub-Zero і дістав звідти пляшку Сан-Мігеля, не традиційного Especial, а 1516 суперм'якого пива, якому Діана надавала перевагу, тому що воно вариться з чистого ячменю. З вікна Вітальні я поглянув на сад, гараж, на околиці Осло, Фьорд, Скагерак, Німеччина світ, і тут виявилося, що я вже спорожнив усю пляшку. Я взяв ще одну і пішов у неї до вернісажу. Проходячи повз заборонену кімнату, я помітив, що двері трохи причинені. Я відчинив їх ширше і побачив, що Діана поклала свіжі квіти до маленької кам'яної статуетки на низькому схожому на вівтар столику біля вікна. Окрім столика, в кімнаті меблів не було, а кам'яна статуетка зображала немовляченця з блаженною посмішкою Будди. Поряд з квітами лежали крихітні пінетки та жовте брязкальце. Я увійшов, ковнув пива, сів на попічки і провів пальцями по гладенці в маківці коп'яної фігурки. Це був Міцуко Цзідзо, персонаж, який у японській традиції оберігає вбитих утробі немовлят. Міцуко, водяних немовлят. Я сам і привіз статуетку з Японії, де невдало пополював за головами у Токіо. Це були перші місяці після аборту. Діана й досі ходила пригнічена, і я подумав, що, можливо, її це втішить. Англійська мова продавця не дозволяла зрозуміти усі нюанси, але японська ідея начебто полягає у тому, що коли плід гине, то душа дитини повертається до свого первинного плинного стану, і вона стає водяним немовлям. який, якщо додати трохи японського буддизму, чекає свого нового втілення, а доти слід правити так званий Мінцукокю. Обряди та жертвоприношення – який захищає душу ненародженої дитини і водночас її батьків від помсти водяного не мовляти. Про стан я Діані не розповів. Спочатку я був задоволений, здавалося вона і справді знайшла розраду у цій кам'яній статуетці, Але коли її дзідзо перетворилося на нав'язливу ідею і вона захотіла поставити фігурку у спальні, я сказав «стоп». Віднині жертоприношення та молитву у цій статуетці припинено. Хоча особливої жорстокості не став проявляти, тому що чудово знав, що ризикую тратити Діану, а втрачати мені її не можна ні в якому разі. Я прийшов у кабінет, увімкнув комп'ютер і відшукав в інтернеті брошку Едварда Мунка в якісному вирішенні картину, що інакше називають Є вам у дочі 350 тисяч на легальному ринку, що найбільше 200 на моєму, 50% продавцеві, 20 чаків 8 тисяч мені. Звичайна справа. Шкурка вичинки не варта, зате жодного ризику. Картинка чорнобіла, 58 на 45 сантиметрів. Цілком можна в варкуш формату АЦ-2. Вісім тисяч. Не вистачить, щоб розрахуватися за кредит за будинок за наступний квартал. І близько не вистачить, щоб покрити збитки галереї, що я обіцяв зробити бухгалтеру протягом листопада. На додачу, в силу різних обставин, усе довше доводиться чекати, доки на моєм обрії з'явиться наступна пристойна картина. Остання модель на високих підборах сеньорена Унцагаря була більше трьох місяців тому і принесла мені щонайбільше 60 тисяч. Необхідно, щоб щось негайно сталося, щоб Рейджерс випадково забили переможний гол, який хоч навіть не заслужив, дасть їм потівку на Лемблі. Кажуть, таке трапляється. Зіткнувши, я відправив явому дочі на друк. Очікувалося, що буде шампанське, тож я замовив таксі. Усівшись у машину, я, як завжди, промовив лише назву галереї, свого роду тестування, проведене маркетингові підготовки. Але це теж, як завжди, таксист лише питально подивився на мене в дзеркало. Ерлін Шангонс Гате, зіткнув я. Ми з Діаною вговорювали місце розташування галереї задовго до того, як вона вибрала приміщення. Я був переконаний, що приміщення має знаходитися на осі Чилибек-Фругнер, тому що саме там водяться як платороспособні покупці, так і інші галереї певного рівня. Опинитися поза зраї для галереї означає передчасну смерть. Діана взяла за двірець галерею Серпетайн у лондонському гайдпарку і твердо вирішила, що вона має виходити не на велику людну вулицю, типу Бюкдьой-Але чи гамле свей а на тиху вуличку, де є просвід для роздумів. До того ж, у самітне нерозташування підкреслить ексклюзивність, сигналізуючи це для обраних для знавців. Я погодився, сподіваючись, що й орендна плата там теж виявиться меж грабіжницькою. А Діані сказав, що тоді вона зможе використовувати додатковий метраж для вітальні, щоб влаштувати там фуршети після вернісажів. На той момент вона вже пригляділа вільне приміщення на Ерлін-Шальгонс-Гете, наперевершене за усіма параметрами. А назву вигадав я – «Галерея Е» за першою літерою в адресі ерлін шальгонс гате Така назва за асоціацією з неуспішною галереєю міста Галереєю К» Говорила б, що ми орієнтовані на публіку заможну, розбірливу і стильну. Я не став наводити ще одного аргументу асоціації, наприклад, зі словом «Аксклюзив». Я не, не любила подібних дешевих ефектів. Контракт на оренду було підписано, масштабний ремонт йшов на повний хід, і на обрії замаячів фінансовий крах. Коли таксі зупинилося, я помітив, що біля тротуару припарковано значно більше ягуарів і лексусів. Ні зазвичай. Добрий знак, який, однак, так само міг означати і прийом в одному з посольств. Близу або ж вечірку селіни Міндельфарт у німецькій фортеці. В середині з динаміки лунала негучна з виразними басами музика в стилі Ambient 80 80-х років. Далі підуть варіації Гольдерберга. Я сам записав цей диск для Діани. Публіка вже наполовину заповнила приміщення, хоча було лише на півдев'яту. Теж гарний знак. Адже постійні відвідувачі галереї Е з'являються не раніше пів на десяту. Діана пояснила, що вернісаж у докраї набитій залі – це вульгарно, тоді як напівпорожня якраз натякає на витончність. Та взагалі, то судячи з мого досвіду, що більше народу, то більше купиться картин. Вітально хитаючи головою льворуч, то праворуч без жодної відповіді, я просувався до переносної барної стійки. Діяльний постійний бармен Нік просягнув мені келик шампанського. Дороге, поцікавився я, відчувши на язиці поколювання бульбашок. 600 відповів Нік. Доведеться продати хоча б частину картин, сказав я. А хто художник? Атлені Ром. Ніку я в курсі, як його звуть, але не знаю, як він виглядає. Он там. Нік махнув рукою праворуч своєю великою, чорною, як ебенове дерево головою, поруч з вашою дружиною. Я встиг помітити тільки те, що художник ремезний бородатий коротун, тому що там стояла вона. У білих шкаряних брюках, які щільно облягали її струнки ноги, вона здавалася ще вищою. Пряме волосся по обидва боки прямого чубчика створювало прямокутну рамку, яка посилювала схожість з японським коміксом. Білосніжна шовкова блуза вільного крою у променях підсвітки віддавала була киттю. Підкреслюючи вузькі міцні плечі та груди досконалої форми, наче дві бездоганні хвилі. Господи, як би їй зараз підійшли ті діамантові сережки, мій погляд, неохоче відпустивши її, ковзнув далі. Публіка стояла, чемно гомоніла біля картин. Звичайний контингент, заможні, приємно пахчені фінансисти, костюм з кроваткою, і зірки середньої величини, костюм з дизайнерською футболкою, жінки, дизайнерські сукні були акторками, письменницями та політиками. Також, ясна річ, були у наявності бакет молодих, так званих перспективних і, скоріше за все, злиденних художників-нонконформістів, драні джинси та футболки з написами, яких я в душі називав «Куїнспарк Рейджерс». Спочатку я вернув носа, коли бачив їх у списку, але Діана переконала мене, що нам потрібно і щось пікантне, що більше живе та небезпечне ніж меценати, ощадливий інвестор і ті, хто ходить сюди, дбаючи про власний культурний імідж. Чудово, звісно, але я знав, що ці супчики привхалися сюди, тому що виконючили у Діани запрошення. І ще тому, що Діана сама розуміла, вони тут заради того, щоб знайти покупців для себе самих, аж усі знають, що вона не може відмовити, коли її просять про допомогу. Я помітив, що багато хто, здебільшого чоловіки, ніжком поглядають у бік Діани. Та де там обійдуться – Такої прекрасної жінки, як Діана, їм не здобути ніколи в житті. І це не припущення, а безперечний, неспростовний факт, який витікає з того, що вона найпрекрасніша і моя. Наскільки безперечне останнє, цієї думкою я намагався себе не обтяжувати. Просто нагадував собі, що Діана і досі так само незамінно сліпа. Я перерахував чоловіків у кроватках. Так виглядають потенційні покупці. Квадратний метр Ньорума коштує нині близько 50 тисяч. 50% йде галереї, отже можна продати не так і багато, аби окупити сьогоднішній вечір. Точніше, потрібно продати хоча б щось, оскільки з минулого продажу Ньорума минуло вже немало часу. Тепер публіка попрямувала до дверей і мені довелося відійти вбік, бік, аби пропустити решту до підносу з шампанським. Я поплівся до дружини і Ньорума, щоб повідомити йому, Яке захоплюється його творчістю. Перебільшення, звісно, але не повна брехня, чолов'я безсумнівно, з талантом. Теперш ніж я простягнув йому руку, художник атакував якийсь слинявий кадр, очевидно, давній знайомий, і потягнув до якоїсь жінки, що винувато посміхалася, начебто її кортіла в туалет по маленькому. Гарно виглядаєш, сказав я, і став поряд з Діаною. Привіт, коханий. Вона посміхнулася мені згори вниз. Одночас махнувши рукою дівчатам-близнятам, щоб ти зробили ще одне коло з фуршетними закусками. Суші – це вже вчорашній день, і я запропонував новий кейтерінг. Алжері північноафриканську кухню з французьким відтінком. Вельми жагучо, у всіх розуміннях. Але побачив, що Діана знову замовила все в багатель. Теж, звісно, смачно і втричі дорожче. «Гарні новини любий, сказав вона, беручи мене під лікоть. «Пам'ятаєш, ти розповідав мені про посаду на тій фірмі «Хартені». «Партфейдер», – так. Ну і що там? Я знайшла для них відмінного кандидата. Я гляну на неї дещо приголомшений. Як мисливець за головами, я час від часу використовував Діанину клієнтську базу. І коли її спілкування, що включало чимало значних економіці фігур. Причому без докарів сумління, адже це я фінансував увесь цей коловорот. Незвичайне було те, що Діана сама запропонувала конкретного кандидата на конкретне місце. Вона взяла мене під руку, нахилилася і прошепотіла. Його звуть клас граф, батько голландець, мати норвежка або навпаки. Коротше, три місяці тому він звільнився і щойно перебрався у Норвегію. Отримав у спадок дім і тепер займається ним. У себе в він був топ-менеджером в одній з найбільших європейських фірм GPS-технологій і співвласником, доки навесні їх не купили американці. У Роттердамі, повторив я, відпивши шампанського, а як фірма називається? Хоте. Я похлинувся шампанським. Хоте? Ти впевнена? Цілком. І його ясновельможність були там топ-менеджером? Прямо от най-найтоповішим? Раф, це прізвище. Тож я не думаю, що він... Звичайно, звичайно, а його номер у тебе є? Немає. Я застогнав. Хоте, саме цю фірму Pathfinder назвав мені завзірець. Хоте, так само, як тепер Pathfinder було маленьким високотехнологічним підприємством, яке постачало GPS технології європейської оборонної промисловості. І колишній голова цієї фірми, просто саме те, слід поспішати – Усі рекрутингові фірми стверджують, що виконують замовлення виключно у своїй вузькій ексклюзивній сфері. Мовляв, тільки так можна працювати серйозно та систематично. Але заради такої великої помаранчевої морки відсотків з номінальної річної заробітної платні, сума якої наближається до 7 числа, принципами можна поступитися. А посада керівника патфайдера – це дуже велика, дуже помаранчева і дуже потребувана морква. Заявки були розміщені у трьох рекрутингових агентствах – Альфа, ISCO та Корн Ferry Інтернешнл. У трьох найкращих. А тому річ не тільки в грошах. Коли ми працюємо за системою і немає послуги, немає платні, то беремо попередній внесок на покриття витрат. А потім наступну виплату, якщо запропонований нами кандидат відповідає вимогам, які висунув замовник. Основну реальну суму ми отримуємо тільки коли замовник приймає на роботу того, кого ми порекомендували. Жирно, звичайно, але по суті, по суті мова йде про просту річ виграти. Бути царем гори, стати на п'єдестал. Я притулився до Діаниного плеча. Послухай, Люба, це важливо. Ідеї, як взагалі мені з ним зв'язатися? Вона посміхнулася. Ти такий милий, коли тобі найметься. Ти знаєш, де? Певна річ, то де, де? Он стоїть, вона показала рукою. Напроти однієї з вельми експресивних картин Нюрума чоловік, що стікає кров'ю, у садо-мазохійському шкіряному шоломі маючи хтось худорлявий, прямий і в костюмі. У лисому засмаглому черепі відбивалося світло прожекторів. Напнуті вузлувати жили на скороні. Костюм явно пошити на замовлення, на севіл рову, наскільки я зрозумів. Сорочка без кроватки. Покликати його, любий. Я кивнув і поглянув її у слід. Приготувався, помітив його доброзичливий погляд, коли Діана звернулася до нього і вказала на мене. Я посміхнувся, але не надто широко, просянув руку трохи раніше, ніж він наблизився. Але не занадто рано. Повернувся до нього сім корпусу 78%. Роджер Браун, дуже приємно Своє ім'я я промовив на англійський манер Клас грав, мені також дуже приємно З мого боку Якщо не враховувати цієї по іноземному закрученої вічливої конструкції Його норвезька була майже бездоганною Рука суха і гаряча Рукотискання міцне, але в міру Тривалість належні три секунди Погляд спокійний, цікавий, бадьорий Невимушена дружня посмішка Єдине, що мене бентежило, він виявився не таким високим, як я розраховував. Щонайбільше метр вісімдесят, деяке розчарування з урахуванням лідерства голландців в антропометричному плані. Середній зріст чоловіка 183 і 4. Пролунав гітарний акорд, точніше, глусус фо, з якого починається Іхардайс Nacht» у Бітлз, з найменного альбому 1964 року. Я знав це тому, що сам закачав її одягання, як рингтон, на її мобільник від Праду. Вона піднесла цю тонку леганту річ до і кинувши на знак того, що вибачається, відвернулась. Я чув, пограв, граф переїхав до нас зовсім нещодавно. Я і сам чув, як це прозвучало реплікою з такої самої старомодної радіоп'єси. Але призначення вступної фрази – підлаштуватися під співрозмовника і продемонструвати власний низький статус – а вже перетілення не примусить себе чекати. Я отримав спадок і добусі квартири на Оскар з Гати. Вона два роки лишалася порожньою і потребує ремонту. Ось Вон воно що. Я, посміхаючись, підняв обидві брови, висловлюючи цікавість, але без зайвої недокучливості. Тільки щоб дати йому змогу, дотримуючись соціальних кодів, відповісти трохи докладніше. Так, сказав Грагов, приємно зробити перерву після довгих років напруженої роботи. Тепер ніщо не заважало мені перейти просто до справи. Ухоти, наскільки я розумію, він глянув на мене з легким подивом. Ви знаєте цю фірму? У рекрутинговій фірми, де я працюю, серед замовників є і конкурент. Патфайдер. Знаєте їх? Більш-менш. Працює на хорти, якщо не помиляюся. Маленькі та сміловенькі, чи не так? Навіть підросли трошки за ти місяці, доки вас не було у цій галузі. У GPS цим швидко, сказав Граф, похитуючи в руці келек і шампанськи. Всі нецілені на експансію, наше гасло – вирости або помри. Це поміти, очевидь тому, хоти і продали. Посмішка Графа проявилася тільки у тонкому мережі зморшок, на загортованій коричневій шкірі, світлих блакитних очей. Найшвидший спосіб вироси – це, як відомо, продатися великій фірмі. Експерти вважають, що тим, хто не вийшов до одного з п'яти найзначніших ЧПС-холдингів, жити лишилося років зодва. Але ви, як я зрозумів, з цим не згодні? Я вважаю, що для виживання головне інновація та гнучкість. І поки є достатнє фінансування, маленька, але маневри на Дениця – це краще, ніж велика. Зізнаюсь, що якби навіть я сам розбагатів від продажу, хоте, то однаков виступив би проти її продажу. І звільнився б одразу після нього. І знову ця миттєва посмішка пом'якшила її жорстке, але доглянуте обличчя. Хоча, напевно, це просто моя мене така партизанська натура. Тобі не здається? Тобі? На ти? Гарний знак. Я знаю тільки, що Патфайдер шукає керівника, сказав я, і зробив знак Ніку, аби приніс нам ще шампанського. Такого, який міг би протистояти закордонник з пробом їх купити. Навіть так. А у мене таке враження, що ти міг би виявитися для них дуже привабливим кандидатом. Правда ж, цікаво. Раф розсміявся. Це був приємний сміх. Дуже шкода, Роджер, але мені слід квартирою займатися. Назвав на ім'я. Я не про саму роботу, класи. Мова про те, що просто цікаво про це поговорити. Ти не бачив цієї квартири, Роджер? Вона стара і величезна. Вчора я знайшов нову кімнату за кухнею? Я погляну на нього. Це заслуга не тільки Сейл Роу, що костюм так добре на ньому сидить. Причина ще й у чудовій фізичній формі. Внутрішній формі, я б сказав. У нього були накачені, рельєфні м'язи, а суха жилава сила, що ледь проявлялася у судинах, на шиї та потилиці. Постави, повільному диханні, блакитному кисневому голодуванні артерій на зап'ястях. У тімі твердій м'язі під каниною костюма була цілком гадуваною. Перти, подумав я, безжалісно перти. Для себе я вже вирішив, я хочу здобути цю голову. «Любиш мистецтво?» – класи, – спитав я, простягаючи їм в один скелихи, з якими повернувся нік. «Так і ні. Люблю таке мистецтво, яке показує, але те, що я бачу, це частіше за все заявка на красу та істину, яких немає. Можливо, на рівні задуму вони і є». Та не вистачає комунікативного таланту їх передати. А там, де мені не вдається побачити красу та істину, там їх для мене і немає. Ось і все. Художник, який сверджує, що його не розуміють, майже завжди поганий художник. А ось це, на жаль, для нього багатьом якраз зрозуміло. У цьому ми сходимося, сказав я і підняв Келих. Я вибачаю більшості людей нестачу таланту, вочевидь, тому що мені самому його не так багато дісталося, сказав граф, ледь змочивши шапанським тонкі губи. Але не художникам. Ми безталанні, працюємо поті чола свого і платимо за те, щоб вони могли розважатися замість нас. Це чесно, так і має бути, але нехай тоді розважається як слід. Я вже зрозумів і знав те, що результати тестування і поглибленого інтерв'ю тільки підтвердять. Це саме той, хто потрібен. Навіть якби АС або Меркурі Урвал мали два роки на пошуки, їм однаково не вдалося б знайти кращого кандидата. Знаєш що, класе? Нам слід поговорити. Діана мені сама це запропонувала. Я простягну йому свою візитівку, без адреси, факсу чи веб-сторінки, тільки ім'я, мобільний номер і альфа в куточку крихітними літерами. Я ж сказав уже, почав був грав, і поглянув на мою картку. Слухай, перебив я. Людина і сама часом не знає, що для неї добре, як каже Діана. Я не знаю, про що ми говоритимемо. Хочеш про мистецтво, чи про майбутнє, чи про ремонт будинків. у мене є, до речі, кілька майстрів на прикметі, найкращі восло і беруть помірно. Але поговорити нам точно потрібно, як щодо завтра, скажімо, третє. Рах посміхачий, затримав на мені погляд, потім потер підборіддя тонкими пальцями. Як на мене, первинна ідея візитівок – забезпечити отримання інформацію, необхідною для здійснення візиту Я дістав ту ручку з пером, написав офісну адресу на звороті візитівки і прослідкував за тим, як вона сховалася в кишені піджака Граафа. Сподіваюся, ми поговоримо з тобою, Роджере, але тепер мені час додому набиратися сил, аби з моїми столярами польською. Вітання твоїй чарівній дружині! Рав чітко, по військовому відкланявся, повернувся на підборах і попрямував до дверей. Я ще дивився йому вслід, коли підійшла Діана. Ну як, любий? Розкішний екземпляр. Погляньте хоча б на ходу. Хижак родини Котячих. неперевершено. Ти хочеш сказати? Він навіть примудрився отдати, що ця робота його не цікавить. Господи, я маю здобути цю голову. Я зроблю з нею пудало з підфарбованими зубами і повішу розціну. Діана радісно сплеснула в долоні, як маленька. Отже я допомогла. Що, справді допомогла? Потягнувшись, я обійняв її за плечі. Залу було вже ульгарно, чудово, набиту ущерть. Тепер ти дипломована мисливиця за головами, квіточка моя, як продажі. Ми сьогодні не продаємо. Я хіба не казала? Якусь мить я ще сподівався, що неправильно її зрозумів. Це що, просто виставка? Атле, не хоче розлучатися з картинами. Випачливий погляд Я його розумію А тобі теж було б шкода розлучатися з такою красою Я заплющив очі І глитнув Гаразд. м'якість проти м'якості Гадаєш, це було нерозумно, Роджере? Почув я засмучений голос Діани І власну відповідь Та ні А потім відчув і губи на щиці Коханий, який же ти милий а продати ми зможемо і пізніше. Це створює нам імідж і робить ексклюзивними. Ти ж сам наголошуєш, як це важливо. Я вичавив посмішку. Звісно, Люба, ексклюзивність – це чудово. Вона засяяла. А знаєш що? На фуршет я покликала діджея з клубу Бло, де виконують соул 70-х. Ти сам казав, що вони найкращі в місці. Вона сплеснула руками, і я відчув, як моя посмішка відклеїлась від губ, упала додолу і розбилася. Але у мого відображення Діаниному келиху шампанського вона й досі була на місці. Знову прозвучав коржіл Сусфо Джона Ленана, і Діана полізла за телефоном у кишеню брюк. Я розділявся її, доки вона щебечуче випроваджувала когось незваного, хто намагався пролізти без запрошення. Звісно, приходьте, Мія. Ні, тільки обов'язково візьміть малечу. Підгузки можна міняти у мене в кабінеті. Звичайно, дитячий плач. Це дуже до речі, він так оживляє атмосферу, тільки ти боязково доси мені потримати, обіцяєш? Господи, як я кохаю цю жінку. Мій поля знов на публіку, що тут зібралося? І зупинився на одному в обличчі. Це могла бути вона, Лотте. Ті ж печальні очі, які я вперше побачив саме тут, але це була не вона. Закритий розділ, але образ Лотте переслідував мене решту вечора, як бездомний собака». Конфіскація «Запізнюйся», – сказав Фердинанд, коли я війшов в офіс. «Із похмілля?» «Ноги ну, зі столу», – сказав я, – обійшов навколо письмового столу, вимкнув комп'ютер і, смикнувши за шнур, опустив жалюзі. Тепер світло вже не било в очі. І я зняв темні окуляри. Слід розуміти, вернісаж прийшов удало, заскилив Фердинанд саме таким голосом, який бив у боліву точку в моєму мозку. Були танці на столах відповів я і глянув на годинника. Пів на десяту. Але чому кращі вечірки, це з груди ті, куди ти не потрапив, звітнув Фердинанд. Хто-небудь з відомих людей там був, з відомих тобі, і знаменитостей дурнику, і помах рукою обертанням кисці. Його наполегливе прагнення постійно виглядати, як на естраді, вже припинило мене дратувати. Дехто був, сказав я. Арібен, Ні. Ти ж будеш на зустрічі Ландера із замовником сьогодні о 12-й? Так. А ханком Хельвете? був Вендела Кірсебом. Вийди, мені працювати треба. Фердинанд зробив ображене обличчя, але виконав прохання. Коли двері за ним зачинилися, я забив Google класа графа, і кілька хвилин тому я вже знав, що він 6 років був головою і співвласником хоти, аж до самого продажу компанії, був чоловіком бельгійської фотомоделі і в 1985 році став чемпіоном Нідерландів з військового п'ятиборства. Я здивувався, що окрім цього більше нічого не знайшлося. Добре, о третій годині ми використаємо в яку версію методу інбау рейда і паклі, і тоді я дізнаюся все, що мені необхідно. А перед тим слід облагодити одну справу – невелику конфіскацію. Я відкинувся назад і заплющив очі. Люблю азарт, але ненавижу очікування. Серце вже билося трохи швидше норми, майнула думка. Було б чого йому битися, 8 тисяч, не так багато, як здається. Кишеність – це частка набагато менша, ніж часткової чи керюда його. Часом я починав заздити його простому життям, його самотності. Це було перше, у чому я пересвідчився, коли проводив з ним співбесіду на посаду начальника охоронного агентства, що навколо нього не буде зайвих вух. Як я здогадався, що він мій кадр – по-перше, його оборонна агересивна манера триматися, по-друге, те, як він відбивав мої питання, так ніби досконалував володів технікою допитів. А тому я, може, здивувався, коли потім, пробивши його на побазах, не знайшов за ним жодного кримінального минулого. Тоді я зателефонував один знайомий, який отримує від нас гроші за неофіційну відомість. За зародом діяльності вона має доступ до поліцейського архіву перевихованих куди заносяться дані про всіх звинувачуваних після того, як вони виходять на свободу. І, незважаючи на назву, ніколи з нього не видаляються. І те, що вона змогла повідомити мені, свідчило про те, що я не помилявся. У Керюд прийшов стільки поліцейських допитів, що мав можливість дослідити дев'ятиступеневу систему вздовж і впоперек. поперек. Увичі ніколи не було ні за що засуджено. Це говорить про те, що хлопець зовсім не ідіот, а просто страждає на важку дислексію. Чекерют був зросту, з темним і густим, як у мене, волоссям. Я звелів йому підстригтися, коли він вже збирається керувати охоронним агентством. Довелося пояснити, що ніхто не відчує довіри до Супчика і зовнішністю роуді і списаний в архів хардрок-групи. Але що було мені робити із зубами коричневими від шведського снюсу? Або з обличчям, видовженим, як лопать весла? та нижньою щелепою, що виступало перед таким чином, що здавалося ніби весь комплект забруднених снюсом зубів ось-ось вистрибне назовні і схопить щось на літу, як у тієї жахливої істоти з вільмі про чужого. Але ясна річ, не варто вимагати занадто багато від людини із такими скромними амбіціями, як Чекерют. Він був ледачим, але хотів розбагатіти. Таким самим чином і інші бажання Чекарюда перебували в конфлікті з особливостями його особистості. Він був злочинцем і схильним до насилля, колекціонером зброї, але бажав жити у мирі і толерантності. Він мріяв просто таки, благав про дружбу, але люди, ніби відчуваючи недобре, воліли триматися від нього подалі. Він був справжнім, невилікованим, розчарованим романтиком, який шукав кохання по вії. Свого часу він безнадійно закохався в одну російську працівиту з Шльондру і не міг її зрадити, хоча та, наскільки я з'ясував, не уявляла до нього жодного інтересу. Увечі Керют був дрейфуючий плавучою міною, без якора, без власної волі, а чи пак будь-якої іншої рушійної сили, з тих, хто пливе за течією, на неминучій катастрофі. Тут у врятувати куздатна тільки інша людина, котра загарканить його і дасть йому життю напрям із міст. Людина на кшталт мене, яка зможе влаштувати товариського, працювати хлопця з чистої біографії на роботу начальника охоронного агентства. А решта – то все нескладно. Я вимкнув комп'ютер і вийшов. Буду за годину їно. Вже на сходах я відчув, що сказав щось не те. Все-таки вона одана, певне. О 12-й годині... Я підрулив на парковку перед супермаркетом Рімі, який, за даними мого GPS-навігатора, знаходився рівно в 300 метрах від помешкання Ландера. Навігатор був подарунком від Дерів. Гадаю, він був чимось на зразок утішливого призу, на той випадок, якщо нам не пощастить відбити для них у конкурентів нового директора. Вони також коротко пояснили, що власне являє собою GPS, тобто супутників системи навігації. І розповіли, як мережа з 24 супутників на земній орбіті за допомогою радіосигнали і атомного годинника визначає місце розташування тебе самого і того GPS-передавача на планеті з точністю до 3 метрів. Якщо сигнал піймає 4 спутники або більше, то можна визначити навіть висоту, чи ти сидиш на пагорбі, а чи, скажімо, на дереві. Уся система виросла, як і інтернет з американських оборонних розробок і призначалася, як і інтернет, зокрема для управління ракетами Томагавк, бумами Пейс Лоу та іншої падали цею з тим, що вона по можливості сипалася саме на ті голови, на які потрібно. Окрім того, Патфайдери дали мені зрозуміти, що розробили передавач з доступом до gps станцій наземного базування, про які нікому не відомо. Ця мережа працює за будь-яких погодних умов, а сигнал передавача долає навіть товсті стіни. Була правління Патфайдера, розповімені, що для того, щоб система GPS могла функціонувати, слід було закласти в неї ще й розв'язання певної математичної задачі. Земна секунда не дорівнює секунді на супутнику, що летить крізь космічний простір. Час викривляється і людина там старішає, повільніше. Супутники всього лише підтвердили айнштейнівську теорію відносності. Мій Львов став у ряд автомобілів тієї ж цінової категорії, і я вимкнув запалювання. Ніхто й не згадає цієї машини. Я вийшов, тримаючи в руках чорну теку, і попрямував пагорбом нагору до будинку ландера. Піджак лишився в машині, і я натягнув на себе синій комбінезон без будь-яких написів і логотипів. Капішон сховував моє волосся, а темні окуляри ні у кого не викличуть підозри. Аж я стояв один із тих сліпучих сонячних осінніх днів, якими природа так щедро наділяє осло. Тим не менше, я опустив очі при зустрічі з однією Філіпінок, які в цьому районі катають у візочках дітей панівного класу. Тим на тому відрізковій вулиці, де жив Ландер, не було нікого гісінького. Сонце відбувалося в панорамних вікнах. Я поглянув на свій наручний бретінг «Альворф», подарований Діаною на 35-річчя. Шість хвилин на першу. Вже шість хвилин як сигналізацію вдома у Ландера віднімкнено. Зроблено це було цілком таємно на одному з комп'ютерів на пульті охоронного агентства через чорний хід, у програмі, задяки якому перерву не буде зареєстровано в журналі перебоїв та відімкнення жилення. Облагослований день, коли я зайшов до Триполіса, начальника охорони. Я підійшов до хідних дверей, прислухаючись до голосів птахів, а також собак. Судячи з інтерв'ю Ландера, у нього немає ані хатній робітниці, ані дружини, що сидить удома, ані дорослих дітей, ані собаки. Але 100% гарантій не існує. Зазвичай я виходжу з 99%, лишаючи 0,5% на вироблення адреналіну, щоб краще чути, бачити, відчувати запахи. Я витягну ключ, який отримав від УВЕ. В суші «Енд Кава» запасний ключ, який усі клієнти зобов'язані лишати в три поліси на випадок торнення в будинок сторонніх, пожежі чи помилки в системі під час відсутності господарів. Ключ уйшов у замок і повернувся з м'яким масляним звуком. І ось я всередині. Замосковна сигналізація на стіні спить, заплющивши пластмасові повіки. Я надягну рукавички і приклею їх скотчем до рукавів комбінезону, щоб жодна волосинка не впала на підлогу. Під капюшоном натягнув купальну шапку, не можна лишати жодних слідів своєї ДНК. Уве спитав якось, чому б мені теж не поголитися. Я навіть не намагався пояснити йому, що окрім Діани моє волосся, це останнє, від чого я відмовлявся. Хоча в мене й було вдослий часу, я вирішив не затримуватися в коридорі. На стіні, на сходами, що були вітальні, висіли протерети, ібо вірно дітей Ландера. Я не розумію, що змушує дорослих людей витрачати гроші на те, щоб продажні живописці запрошували їхніх любих дітей у жалісному вигляді, немовлят, що плачуть, неже їм подобається, коли їхні гості червоніють? Вітальне було б дорого, але нудно. Якщо не брати до уваги ядуче червоного крісла від пеше, схожу на розщеплену породіллю з набухлими грудьми і великого м'яча також кольору, на який зручно класти ноги. Наряджич – це вибір Іремесіас Ландера. Картина висіла над кріслом Євому дочі, британська скрипалька, з якою Мунк познайомився на самому початку минулого століття, яку одразу ж намалював на літографському камені. Я бачив відбитки раніше, але тільки тепер при такому освітленні зрозумів, кого нагадує Єваму дочі. Лотте, Лотте Мадсен. Обличчя на картині таке ж бліде, а погляд так само печальний, як у жінки, котру я рішуче викрасив із своєї пам'яті. Я зняв картину і поклав на стіл з задньої стороною догори. Я використав ніс стенлі з висувним лезом, літографію надруковано на бежевому папері, а рамка сучасна. Оже в ній немає штифтів та хвістків, які довелося б виймати. Коротше, робити нема чого, та раптом тиша вибухнула звуком сирена. Настирливий пульсуючий звук у діапазоні від 1000 до 8000 Герц, що прорізає повітря і фоновий шуми таким чином, що його чути на багато сотень метрів. Я завмер. Минуло кілька секунд, і автомобільна сигналізація на вулиці замокла. Напевне, просто небережність власника машини. Я продовжую роботу, відкрив теку, склав туди літографію і дістав аркуш А2 з Фрекену Дочі, роздрукований мною на домашньому принтері. За чотири хвилини я було всталено в раму і повішено на стіну. Силивши голову на бік, я поглянув на нього. Інколи минають тижні, поки жертва поміти найневигадальнішу підробку. Навесні я підмінив полотно кнута Росе, кінь та маленька вершниця, відсканованою і збільшеною картинкою з альбому з історії мистецтв. Минуло чотири тижні, перш ніж надійшла заявка по грабування. Фрекену дочі теж. Слід вважати викриють через білизну Аркуша ША-2. Але не відразу. А тоді вже неможливо буде визначити час пограбування, а в квартирі в сину кілька разів прибрати. Тож жодний ДНК і близько не залишиться. Вже хто-хто, а я знаю, як вони шукають цю ДНК. Минулого року, коли ми з Чикурюдом провели чотири операції, вмершні за чотири місяці, це схиблений на змій жираф і світлим чубчиком. Цей піжон, старший інспектор поліції Бриде Спере, з'явився в редакції газети «Автенпостен» і повідомив, що Вослахайдайнує банда професійних викрадачів предметів мистецтва. І оскільки мова йде про об'єкти такої високої цінності, відділ пограбувань має намір, аби придушити цю справу зародку, використовувати методи, які досі застосовувалися лише в розслідуваннях убивств і серйозних злочинів, пов'язаних з наркотиками. Мешканці гослу можуть не боятися, сказав спер, І, струснувши пасанським чубчиком, ступив об'єктив твердий погляд сіросталевих очей, поки фотора клацав фотоапаратом. Він, певна річ, не сказав найголовнішого, що на яких, як слід, натисли мешканці вілл. Заможні, політично-пливові люди, котрі бажають захистити себе і своє майно, я слід зізнатися, здригнувся, коли Діана ще раніше минулої осені розповіла, що той відважний поліцейський газети приходив до неї в галереї, бо хотів знати, чи не розпитував її хтось про покупців і про те, які витвори зберігаються, у кого вдома. Оскільки викрадачі, здається, чудово знають, де, яка картина висить, коли Діана спитала, що означається зморшка у мене на лобі, я криво посміхнувся, відповів, що мені геть не до душі, що у мене під боком з'явився суперник. На моє здивування, Діана спершу почервоніла, а вже потім посміхнулася. Я повернувся до вхідних дверей, акуратно зняв купальну шапочку і рукавички і так само акуратно протер дверну ручку з обох боків, перш ніж зачинити за собою двері. Вулиця лишалась такою ж, поранньому тихою і по осінньому сухою, до хрускоту, незворушному сонячному сяві. Дорогою до машини я поглянув на годинник, 14 хвилин на першу. Це рекорд. Пульс був частим, але він підкорявся мені. За 46 хвилин увесь знову активує систему спостереження у себе на пульті. І приблизно в той же час Іероміас Ландер встане з крісла в одній з наших кімнат для інтерв'ю, потисне руку голові правління і ще раз повторить, як йому шкода, а потім залишить наш офіс і таким чином вийде із зони мого контролю. Але не з наставництва. Фердинанд, відповідно до моїх інструкції, повинен буде пояснити замовнику, що він дуже шкодує, що оборудка не вдалася, але якщо в майбутньому вони не захочуть, аби така риба, як ландер, зірвалася за очка, то мають бути готові підняти пропоновану зарплатню відсотків на 20. А краще на третину. І це лише початок. За 2 години і 46 хвилин я вийду на велику здобич, на Гравське полювання. Мені не доплачують, ну то що? Бачив я в домовині, і Стокгольм, і старшого інспектора бреде, але я цар гори. Я йшов і на свисту. І листя шуркотіло у мене під ногами.